la microfon este preotul Valeriu aducând programul 212 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. și meditând împreună asupra noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos, ne aflăm, dragi ascultători, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, din care ne vom începe programul cu citirea versetului 32. Mai înainte însă de a pătrunde lecțiunea anunțată, doresc să ascultăm de data aceasta niște mărturii ale unor oameni necredincioși E vorba de unii care au trăit pe la sfârșitul secolului 1 deci în jurul anilor 100 după Hristos, cu privire la viața și mărturia dată de și din vremea aceea. Din timpul domniei împăratului traian care s-a suit pe Tron pe anul 98, au rămas foarte puține scrieri creștine. Printre acestea se numără și una intitulată Scrisoarea către Diognet, al cărei adresant nu se cunoaște. Diognet acesta era o persoană care dorea să cunoască învățătura și purtarea creștinilor. În privința acestui nou fel de oameni, cum îi numea el, Diognet pusese întrebări ca acestea. În ce zeu își pune încrederea? Ce fel de cult au? Cum se face că privesc lumea ca mai prejos de ei? Că disprețuiesc moartea? Că nu țin nicio socoteală de zei recunoscuți prin legi, ca de exemplu ai grecilor? Și nu se țin nici de credința de șarta a iudeilor? Ce înseamnă dragostea pe care și-o arată unul altuia? Cum se face că acest nou fel de oameni și acest nou fel de viață s-au arătat în lume acum și numai înainte? Iată, iubiți ascultători, ce întrebări, ce probleme frământa pe omul acesta al anilor 100 după Hristos cu privire la viața credincioșilor care îl pusese rănuimire. Scriitorul, către care scrisoarea a fost adresată, răspunde în felul următor. Creștinii nu sunt despărțiți de ceilalți oameni în ce privește locuința lor pământească, limba sau obiceiurile lor. Nicăieri nu locuiesc în cetăți care să fie numai ale lor. Ei n-au un alt fel de a vorbi decât cei care îi înconjoară. Nici nu au o viață deosebită de acelorlalți. Locuiesc în cetățile grecilor și ale barbarilor. Dar cu toate că sunt la fel cu cei din jurul lor în ce privește îmbrăcămintea, hrana și alte lucruri ale vieții din afară, au totuși în purtarea lor ceva care pare ciudat pentru toți. Locuiesc în ținutul lor de naștere, dar ca străini. Își împlinesc toate îndatoririle de cetățeni și totuși suferă tot felul de nedreptăți ca și cum ar fi străini. Sunt în carne dar nu trăiesc potrivit cărnii. Stau pe pământ, dar cetățenia lor este în cer. Ascultă de legi, dar stau deasupra legilor prin viața lor. Iubesc pe toți oamenii, dar sunt persecutați. Sunt necunoscuți și totuși condamnați. Dați la moarte și cu toate acestea păstrați vii. Sunt săraci și totuși îmbogățesc pe mulți. Defăimați și totuși nevinovați. Li se aruncă tot felul de insulte, iar ei binecuvintează. Iubiți ascultători, spusele acestea sunt observațiile unor necredincioși asupra credincioșilor vremurilor de atunci. Sunt convins, și vom vedea aceasta cu toții când vom ajunge în cer, că atunci când s-a scris fiecare cuvânt din acestea, în ceruri au izbucnit osanale și urare de slavă la adresa lui Dumnezeu, când s-a văzut că mărturia dată de oamenii aceștia era atât de puternică cu privire la viața de sus. Scrie adresantul acestei scrisori despre creștini că trăiau în satul lor de naștere, dar erau ca străini, trăiau în carne, dar nu după poftele cărni, trăiau, ascultau de legi, dar erau deasupra legilor, i-au pus în uimire pe toți cei din jurul lor, ce mărturii grozave și ce rușine ne aduce nouă celor de astăzi, care foarte greu mai putem fi deosebiți de cei din jurul nostru. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că învățătura Domnului Isus, lucrarea Lui care a desăvârșit-o pe pământ, se vede nu numai în cuvântul Tău care ne-a fi de ajuns, dar am văzut-o trăită și în oameni la fel ca noi și avem o dovadă în plus de puterea cuvântului Tău cel Sfânt. Dorim, Doamne, ca prin ascultarea mesajului de astăzi, să lăsăm să pătrundă și în noi această putere a cuvântului Tău, să facă și din noi cetățeni care, deși trăim aici pe pământ, să se vadă că suntem aici cerului. Să se vadă și din noi că, deși trăim în carne, nu trăim după poftele cărnii. Că, deși trăim ascultători de legile acestei țări, trăim totuși deasupra lor, pentru că cetățenia noastră este în ceruri. Îți mulțumim pentru că ne-ai lăsat și aceste mărturii și slăvit să fie numele Tău pentru harul și puterea pe care să le rever și peste noi astăzi. Amin. Pe care am fost greu încercat, dar Și noapte, cu totul eu, lui supus. eu nu pot să și voi spune cum Iubiți ascultători am anunțat în deschiderea lecțiunii că ne aflăm la Evanghelia după Matei capitolul 24 din care pentru început vom citi versetul 32 urmat de explicațiile care le însoțesc de la Smokin învățați pilda lui. Când îi frăgejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus răspunde ucenicilor la întrebarea cu privire la semnele vremurilor sfârșitului înainte de venirea Domnului Isus. În lecțiunile anterioare am prezentat răspunsul Domnului Isus cu privire la semnele care îl va însoți astăzi, Ni se vorbește despre înțelegerea apropierii vremurilor când aceste semne vor avea loc. Cel înțelept ia învățătură de la toate lucrurile care îl înconjoară, din toate împrejurările și din purtarea tuturor oamenilor. Așa făcea Domnul Isus. Și ce minunate pilde pentru viața cerească a găsit El în lucrurile pământești. Toate câte îl înconjurau, le prefăcea în aurul înțelepciunii duhovnicești, pe care îl împărțea săracilor din jur. O legendă indiană spune despre un om care s-a rugat zeului Vișnu ca să-i dea bogăție și astfel îi va sluji cu credincioșie până la moarte. Zeul i-a ascultat cererea spunându-i că pe ce va pune mâna, totul se va preface în aur. Legenda e mai lungă, însă noi ne oprim aici, luând învățătură din ea. Dacă rămânem în Hristos, înțelepciunea celor credincioși, toate lucrurile pe care le atingem, se transformă în aurul înțelepciunii duhovnicești. și transformă totul în jurul lor. Odinioară, Elisei, a transformat apele rele din Elihon în ape bune, aruncând sare în ele. Tot așa lucrurile rele, ba chiar oamenii răi, putem să-i transformăm spre slava lui Dumnezeu, dacă noi înșine suntem sare. Lucrul principal este ca noi înșine să fim mai întâi transformați de Domnul Isus. Cu privire la adevărul acesta, ne amintim din spusele adresantului scrisorii către Diognet, din deschiderea programului de astăzi, și rămânem uimiți să aflăm că mulți dintre cei care denunțau pe creștini și îi dădeau la moarte, au devenit ei înșiși creștini. Chiar unul care conducea pe un martir, către scaunul torturii, a rămas foarte surprins și mirat de liniștea și bucuria cu care acesta întâmpina moartea și în timp ce credinciosul murea, acesta s-a declarat și el martir. Se înțelege de aici că acel credincios care își dădea viața era o adevărată sare, că a putut să transforme atât de rapid și pe loc, Dintr-un huritor și dintr-un prigonitor, dintr-un dușman al lui Hristos, l-a făcut pe loc și pe acela un prieten al lui Hristos și mai mult decât atât, a avut așa putere mărturia credinciosului, încât acela pe loc a primit să suferi și să-și dea viața pentru el. Mare lucru este să fim sare și potrivit explicațiile acestui verset, într-adevăr, un credincios care este sare adevărată și puternică, transformă totul în jurul lui. Celui netransformat, chiar lucrurile bune îi sunt spre rău, neavând folos din ele. Nu e de mirare când întâlnești oameni învățați care nu pricep Sfânta Scriptură și lucrurile duhovnicești. Cum să ia învățătură de aici dacă nu sunt transformați? Un proverb rusesc spune așa, Cu găleata găurită nu poți să scoți apă. Cei netransformați de Domnul Isus în oameni noi, sunt găuriți de păcate și nu pot ține în ei apa vieții a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă din lucrurile înconjurătoare și din împrejurările vieții zilnice cel credincios ia învățătură, cu atât mai mult va învăța din toate cuvintele Scripturii. Orice cuvânt din Sfânta Scriptură este de folos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu la 2 Timotei 3,16-16, și ori de unde ai porni, trebuie să ajungi la centru, adică la Domnul Isus. În vechime, la Romani era vorba aceasta. Toate drumurile duc la Roma. Pentru cel credincios, toate cuvintele Scripturii duc la Isus și toate lucrurile din viața zilnică trebuie transformate pentru ca să ducă spre El. Ne spune Domnul Isus aici, de la smochin învățați, când îi frăgejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Împărăția Domnului Isus este asemănată cu vara. După lunga și grozava iarna a păcatului și a morții, va veni minunata vară, a împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu, vara plină de lumină și frumusețe a împărăției sale, care va aduce dimineața fără noi, despre care vorbește David în ultimile sale cuvinte. În Apocalipsa apocrifă a lui Petru, acesta întreabă despre înțelesul cuvintelor, căci smochinul de roade în fiecare an. Domnul Isus îi explică aici că e vorba despre casa lui Israel. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toată orânduirea sa. Și fericit este sufletul care învață din toate să deslușească această minunată orânduire. Cine cercetează, învață. Și cine învață, știe. Anton Pan spune odată, în felul următor, științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările. Să nu ne temem de cercetări dacă avem inima curată. Eu un în îndemn și o porunca Domnului Iisus să cercetăm și să învățăm de la toate același adevăr de viață și de fericire. Cercetarea aduce lumină. În versetul următor, în versetul 33, Domnul Iisus vorbește mai departe ucenicilor și prin ei și nouă, cu privire la vremurile acelea din urmă, la apropierea lor. Și spune așa, Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Un înțelept spune odată că nădejdea este puterea de a aștepta binele. Numai aceea este nădejdea adevărată, care este vie și neclintită până la capăt. Nădejdea care nu te trece dincolo de greutăți este falsă. Așadar, spune Domnul Isus când veți vedea aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Nu poți avea nădejdea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, nădejdea venirii Domnului Isus, dacă nu ai ochii credinței deschiși și sănătoși. Când veți vedea, spune Domnul Isus. ce folos este să te numești creștin când tu ești cu ochii închiși sau chiar orb față de împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre cei care își zic urmași ai lui Hristos trăiesc numai pentru lumea de acum și nu îi interesează venirea lui. Ei vorbesc despre ea în mod rece și fără credință ca de ceva foarte îndepărtat. Numai credința în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu te păstrează proaspăt, duhovnicește și cu onă de vie. Primii creștini vorbeau despre venirea Domnului Isus ca de ceva foarte, foarte apropiat. În dragostea și zelul lor pentru acela care i-a răscumpărat, au trecut cu vedere anumite părți ale cuvântului spun care aveau să se împlinească în timp și priveau numai la ultima parte, făgăduința venirii lui. De aceea, când se întâlneau sau când se salutau, îi spuneau Maranata, adică Domnul nostru vine. Adevărul despre venirea Domnului era atât de treaz în mintea și inima lor, încât nu-i mai lega nimic de lumea aceasta. Mergeau bucuroși și fericiți la moarte și erau plini de curaj și având în vestirea Evangheliei. Moleșeala se datorește faptului că uităm acest mare adevăr, respectiv venirea Domnului. De câte legături pământești și de câte poveri firești am fi noi dezlegați dacă am păstra proaspăt în fiecare zi făgăduința venirii Domnului Isus în mintea și în inima noastră și făgăduința că veacul acesta trece repede. Ce biruitori și plini de lumină am pășit noi pe pământ dacă venirea Domnului ar fi o realitate vie a credinței noastre." Dar fie că noi credem sau nu, ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Bucuria Domnului însă este să-l așteptăm treji și cu candelele aprinse. Dacă noi credem în venirea Domnului, să credem bine, adică dezlegați de cele pământești și vom primi binecuvântările Lui veșnice. În versetul următor, în versetul 34 de la Matei 24, Domnul Iisus continuă în felul următor. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cuvintele acestea ale Domnului Iisus s-au dat de gândit multor credincioși din diferite timpuri. Unii spun că e vorba de poporul evreu și în chip deosebit de generația de atunci, fiindcă vorbirea Domnului se referea și la dărâmarea Ierusalimului. Alții spun că e vorba despre neamul omenesc, spre exemplu fericitul Ieronim. Iar alții, printre care și Sfântul Iangură de Aur, spun că ar fi vorba despre neamul credincioșilor. Dar Dumnezeu, prin descoperirea lui, zice, Neamul care vede întâmplându-se toate semnele venirii omului, nu va trece până nu va vedea totul. Versetul trebuie înțeles așa cum este scris. Un lucru mai știm noi sigur din acest verset. Puterea de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu și adevărul cu privire la vremelnicia neamurilor, zicând, nu va trece neamul acesta până. Dar când se va împlini acest până, atunci va trece. Toate neamurile sunt trecătoare și toate organizațiile făcute de ele sunt sortite pieirii. Numai ceea ce e născut din Dumnezeu, din adevăr, rămâne veșnic. De nimic nu trebuie să-și lipească inima cel credincios până nu cercetează amănunțit starea acelui lucru. Numai adevărul este veșnic și numai de ceea ce este veșnic trebuie să ne legăm inima. Cât de ușor s-ar înfăptui unitatea credincioșilor dacă s-ar avea în vedere lucrul acesta, căci de fapt ceea ce desparte pe credincioși sunt numai lucruri vremelnice. Dragostea care e veșnică, aceasta nu-i desparte și aceasta este porunca cea nouă pe care ne-a dat-o Domnul Iisus. Părerile și Duhul de partidă totdeauna au nimicit unitatea copiilor lui Dumnezeu. cât de drepte ar fi unele mijloace care duc la scop, tot nu merită să discuți și să ajungi la ceartă pentru ele. Toate mijloacele sunt vremelnice, deci... Nu trebuie să-ți legi inima de ele. Scopul este unul singur. Hristos în noi, adică în îndumnezeirea omului. Și nimic nu îndumnezește mai mult pe om decât Duhului Hristos, Duhul Dragostei. De scop trebuie să ne legăm noi inima. Unii ajung la scop folosind mai multe mijloace, alții ajung folosind mai puține. Dacă scopul este atins, slavă Domnului! Dar oricum ar fi, tot nu este potrivit să mă despart de fratele meu care are aceeași dorință ca și mine, adică în dumnezeirea, însă care merge puțin mai încet. De ce să nu am răbdare? Dumnezeu cum ne rabdă nouă atâtea slăbiciuni? Diavolul folosește de mai multe ori cuvântul eretic decât Domnul și îl folosește numai pentru ca să despartă suflete. Aceia care se despart de alții, care merg în aceeași direcție cu ei, adică împărăția lui Dumnezeu, se socotesc că ar fi mai buni. Și ce pericol mare este să te socotești mai bun decât frații tăi. Cât de atenți trebuie să fim când este vorba că răstim cuvântul eretic. Cea mai mare erezie este despărțirea de dragoste sau o dragoste părtinitoare. Iubim numai pe cei care se închină în felul meu. Să nu scoatem iubiților pe nimeni de la inimă, până când nu știm sigur că și Dumnezeu l-a scos. Este o mare primejdie. Și în măsura în care ne alipim de Dumnezeu și de tot ce este veșnic, nu vom ajunge să ne abatem din voia și calea Lui, nu vom fi în pericolul de a ajunge eretici, nu vom umbla să ne despărțim, și vom umbla cu toată sârguința inimii noastre să ne unim în dragoste fierbinte cu toți aceia care îl caută pe Hristos, deși ajung mai încet la cunoașterea Lui. Domnul Iisus mai spune un adevăr mare în versetul 35, el spune așa, Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Atunci când a rostit Domnul Iisus cuvintele acestea, n-a avut în vedere știința și totuși ele cuprind adevărata știință. Nu despre desfințarea cerului și a pământului a vorbit el, ci despre statornicia și veșnicia cuvintelor sale a adevărului cuprins în ele. Căci nimic nu este veșnic afară de adevăr și de ceea ce ține de el. Materia este trecătoare, adică supusă schimbărilor dar nu desființată. Pământul se va înnoi și cerul de asemenea, dar despre desființare nici vorbă. Nimic nu se pierde, totul se transformă, spune la voazier. Ghiote spunea că tot ce este trecător este numai o parabolă a lucrurilor veșnice. Despre Dumnezeu însă se spune că în el nu este schimbare și nici umbră de mutare. Tot așa se spune și despre adevărul stabilit în cuvântul său. Dacă cineva nu vrea să creadă și să țină seama de acest lucru, nu schimbă cu nimic adevărul. Cel mult va avea el de pierdut. Pentru un brahman din India este un mare păcat să distrugă o viață. Și pentru că un microscop i-a arătat ființele vii pe care le are în apa pe care o bem, de necaz a sfârmat microscopul. Dar cu aceasta n-a schimbat cu nimic starea de lucruri. Împăratul Ioachim a tăiat în bucăți cuvântul lui Dumnezeu și ars în foc, fiindcă acest cuvânt l-a lovit în cuget. Dar purtarea lui n-a schimbat cu nimic împlinirea judecăților lui Dumnezeu, care erau prorocite în carte la vremea lor și care au venit. Prin necredința lui și prin nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu, omul modern nu schimbă cu nimic cuvântul neschimbat al lui Hristos. Cuvintele vestitului poet Hein despre Biblie întăresc aceasta. Deși în prima parte a vieții lui, Hein va jocorea Biblia și credința, spre sfârșitul vieții a aflat carnea lui Dumnezeu. Atunci el a scris despre Biblie următoarele lucruri. Ce carte! Mare și întinsă cât lumea, înfigându-și rădăcinile în prăpăstiile eternității și înălțându-și capul până în tainele cerului. Cine a pierdut pe Dumnezeu, poate să-l găsească iarăși în ea. Și cine nu l-a cunoscut niciodată, spre acela adie din ea, mireasma vieții veșnice. Domnul Isus ne spune aici, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Se spune că prin 1924, un grup de americani, Oferea un premiu de 100 de dolari celui ce va putea dovedi prezența unei eroștiințifice în Biblie. Această ofertă a fost menținută timp de 15 ani. Revistele și ziarele din 27 de țări au publicat anunțul acesta. Sute de persoane au scris scrisori pentru a arăta greșeli aparente. Li s-a trimis răspuns într-un fel deosebit încât toți s-au declarat bătuți, afară de unul singur. Acesta a ajuns la justiție pretinzând că asociația îi datorează 100 de dolari. Cazul a fost judecat de Curtea de Stat de la New York, după cele mai stricte dispoziții legale. Decizia tribunalului a fost că nu există nicio dovadă care să contrazică adevărul Bibliei. După 15 ani, premiul a fost din nou publicat de presă, cu deosebirea că valoarea lui a crescut la 1000 de dolari. Din nou s-a găsit o persoană care să-și revendice drepturile până la tribunal. Și din nou tribunalul, după examinarea celor 53 de pretinse erori, decide că niciuna nu rezistă probei. Plângerea împotriva Bibliei a fost respinsă și nici cei 1000 de dolari nu au fost dați. Preciziunea științifică a Bibliei este extraordinară. Cine primește să mai consulte astăzi o lucrare științifică mai veche de 50 de ani? sau cine îndrăznește să urmeze sfaturile unei cărți de medicină din secolul trecut. Toate sunt învechite, demodate, ieșite din uz din pricina descoperirilor moderne. Biblia însă și astăzi prezintă date științifice, istorice și morale de necontestat. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu ar putea să treacă, dar ceea ce este născut din el nu poate să treacă pentru că are natura lui. Cuvântul lui este născut din el, credincioșii sunt născuți din el. Dumnezeu nu poate să treacă. Dragul meu, dacă vrei să fii veșnic, primește această sămânță a veșniciei, cuvântul lui Dumnezeu, în inima ta și vei deveni așa. Iubiți ascultători, încheiem aici programul nostru numărul 212 cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Ne vom întâlni data viitoare cu ocazia programului numărul 213 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum, iubiți ascultători, ascultând de cuvântul care ne spune la FSN 5 cu 16 să răscumpărăm vremea, haideți să folosim timpul care ne-a mai rămas dând citire unei poezii al cărei titlu este O, de păcat să te tremuri. Această poezie ne va prezenta adevărata scară de valori la care fiecare om înțelept ar trebui să se raporteze în viață, astăzi, acum, în clipa pe care o trăim. Se dăm deci ascultare. O, de păcat să te tremuri, și nu de marele județ, căci pe acei scăpați de vină i așteaptă un viitor măreț. De iad să tremuri, nu de moarte, Căci moartea în sine nu-i un rău, ci un bine pentru cel ce întoarce scăpat de iad spre Dumnezeu. Din timp făți rost de mântuire, nu-n clipa morții să-ți o ceri, cu muncă și cu ani se adună comoara veșnicei averi. De azi ascultă, azi te întoarce cu legământ pentru Hristos și zi cu zi vei strânge în ceruri avutul sfânt și luminos. Gândește spre atunci, acum, ca să te mântui până poți, nu-i sigur drumul pentru nimeni, sfârșitul sigur pentru toți. Nu-i sigur pentru nimeni mâine, sfârșitul vine nendoios, fericei numai cel ce astăzi pe veci se întoarce spre Hristos. Amin. Ce jert păscumpul tată A dus-a pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate fi în zadar Nu uita Nu da Azi L-a pus, l pus, poate harul tău fii dus. Ce lucruri minunate ți ta, azi Hristos. Și totuși poți din ele să n-ai nicio nebună.